Розділ тридцять перший «Їж!» Манона простягнула Абрухасу барянічу ногу. День видався ясним, але вітер, що дмихав, із-за снігових вершин білокиличих гір, палюче холодним. Манона вивела дракона на повітря, нехай розімнеться. Вона скористалася непримітними дверима, за якими була вузька стежка вгори. Відьма вела Абрухаса на товстому ланцюзі, немов боялася, що він полетить. Їхній шлях лежав угору схилом, а потім на рівний майданчик порослий травою. «Їж!» – повторила Манона, ворошочив мерзлою баранчою ногою. Дракон лежав на черві з цікавістю, роздивляючись перші трави квіти, що пробиралися з-під снігу. тану, – «Це твоя нагорода!» – додала вона крізь зуби. – «Ти заслужив!» Аброхас понюхав розсип лілових квітів, потім подивився на Манону. «Не хочу цю ногу!» – говорив його погляд. – Тобі корисно. Однак дракон продовжував нюхати квіточки. Здається, вони називалися фіалками. Якщо рослини не годилися як отрута, ліки або за потребою в їжі, Манона не запам'ятовувала їхніх назви, а квіти на кшталт цих вона вважала і зовсім марними. Манона кинула йому корм, що називається підніс. Палючий вітер змусив її заховати руки в складки червоного плаща. а брахас понюхав м'ясо. Його нові залізні зуби блиснули на сонці. Потім кіхтем на крилі він підчепив нещасну баранічу нову і відкинув від себе подалі. Воно не свіже, чи що? Манона витріщила очі, а Брухас пересунувся і тепер нюхав інші квіти, білі з жовтими. Кошмар якийсь, це був справжній кошмар. Ну, не можуть же тобі подобатися квіти. І знову дракон виразно подивився на манону і навіть моргнув. Дуже навіть можуть, говорив його погляд. Відьма розгублено змахнула руками. Слухай, ти до вчорашнього дня взагалі не знав про існування квітів. Чим тобі не догодила баранина? М'ясо не ласощі. Аброхасу потрібно з'їсти горе м'яса, щоб наростити м'язи, яких у нього не було. Маноні хотілося гарчати. Ця тварина знову нюхала квіточки. І так обережно, щоб жодну стеблинку не пом'яти. Тупий, непотрібний черв'як. Манона підняла голову, що олялася і впилася в неї залізними зубами. Як знаєш, не хочеш, сама з'їм. Аброхас із явною цікавістю дивився, як вона намагалася гристи мерзле м'ясо. Відкушувала, пробувала жувати і тут же випльовувала. Що це за... Мануна принюхалася, м'ясо не було гнилим або тухлим. Але, як і тутешні смертні, мало дивний смак. Може річ у тім, що овець тримали всередині гірської товщі, і вони не бачили світла та не дихали чистим повітрям. винна тутешня вода. Мануна вирішила щойно повернеться до своїх тринадцяти, заборонить їм чіпати смерть. У всякому разі, поки вона не зрозуміє, чим викликаний цей дивний смак і запах. Але Аброхас не може харчуватися повітрям із запахом квіт, він повинен їсти і набрати силу. Тільки так Манона зможе стати переможницею військових ігор і головнокомандувачкою. Тільки так вона зараз і назавжди поставить і скару на місце. Якщо дракон відмовляється їсти мерзле м'ясо, його треба пригостити. Хочеш свіжого м'яса, Манона закинула баранючу ногу подалі і оглянула сірі каміння тутешніх гір. Тоді влаштуємо полювання. Від тебе тхне лайном і кров'ю, сердито промовила бабуся, навіть не поворухнувши головою. Мануна мочки проковтнула образу, правду кажучи, від неї справді пахло нефіалками. І все через аброхаса, цього любителя гірських квіточок. Він лежав на влузі, і тільки дивився, як вона, дряпаючись, схилами, намагалася завалити для нього дику козу, що гидко кричала Завалити це м'яко сказано. Насправді все було набагато паршивіше. Манона мало не заклякла, чекаючи, поки на майже прямо вистій кручість з'являються кози. А потім, відстерігши одну, вона не тільки перемастилася в козячих кульках. У цієї чортової кози від страху стався пронос. Спорожнивши кишечник на обличчя і плащ Манони, проречена коза зуміла таки виротися в неї з рук і звалитися вниз, зачепивши рогом плащ відьми. Манона ледь не полетіла слідом, її рятувало коріння засохло дерева. За яке вона і вхопилася. Коза ж ударилася головою об гострий камінь і навіть мекнути на прощання не встигла. А ця лінива, крилата худоба лежала собі на череві й нюхала квіточки, коли Манона, вся в козячій крові і лані, принесла йому здобич. Дракон майже блискавично проковтнув козу, перекусивши, їй навпіл, після чого продовжує насолоджуватися ароматом перших гірських квіть. Ну добре, хоч підкріпився. Зворотній шлях був для Манони справжнім тортуром, а Брохас. Не кусав і не дряпав її, не намагався втекти, але йому вкрай не хотілося повертатися в тіло. Підходячи з дверей, за яких чулися крики драконів і лайка смертних, Абруха смотав головою. Увійшовши всередину, він зірвав невдоволення на погоничах і помічниках, Маноні було ніяк не позбутися думки про його впертість, і здавалося, що в очах дракона було мовчазне благання, Манона його не шкодувала. Це почуття було незнайоме, однак думки про драконячу впертість. Не полишали її, поки вона йшла до бабусі. «Ти мене викликала?» Сказала Манона, стоячи з високопіднятою головою. «Я не хотіла змушувати тебе чекати. Ти давно змушуєш мене чекати». Верховна відьма повернулася до внучки. В її очах не було нічого, окрім обіцянки, болісної смерті. Загін тринадцяти вже не перший тиждень літає, але без тебе. Жовтоноги цілих три дні літають усім кланом. Три дні, Манона, а ти все... Догоджаєш своєму зірові. На обличчі Манони не здригнувся жоден муску. Вибачення і виправдання тільки ще більше розлютили б бабусю. Накажи, і я виконаю твій наказ. Щоб уже завтра ввечері ти була в повітрі. І не смій з'являтися до мене, якщо не злетиш. Ненавиджу тебе. Крізь залізні зуби видихнула Манона. Нарешті вони за брохасом дотягнулися до цієї вершини. Шлях зайняв півдня. Якщо дракон не підніметься в повітря, на омагу вона потрапить тільки до вечора, щоб зібрати свої пожитки. Віджукавши собі рівне містечко на самій вершині, Аброхас ліг там немов кіт на карнизі. Ти совільний, прумхливий черв'як, він навіть не глянув на неї. День Манони почався ще затемно. На світанку вона була готова рушити до вершини, погонич, який допомагав їй прилаштовувати сідло, порадив східний схил. Там вони навчали маленьких драконів і тих, хто вперся, не бажаючи літати. Звідси з висоти добре було видно те місце, прямо виста стіна завишки футів 20, а потім пологий схил. Аброхас міг злетіти і просто ширяти в повітрі, навіть якби він упав, усього якихось 20 футів, а далі рівна, відшліфована вітрами поверхня. З такої висоти смерть не розб'єшся. А от якщо впасти з західного схилу, кісток не збереш. Аброхас ліниво облизував свої нові залізні зуби. По хмору поглядаючи на нього, Манона перетнула майданчик і зупинилася біля іншого краю, зіщулившись від пронизливого вітру. Униз зійшла прірва, на дні якої стирчали гострі скелі. Впади з такої висоти, від тебе навіть мокро місце не залишиться. Звісно, починати треба зі східного схилу. Манона перевірила туго-запатану косу і начепила на очі обруч прозорої матерії, що берігав від вітру. «Ходімо», – сказала вона дракону, а Брухас підняв свою велику голову. «Куди?» – запитав його здивований погляд. дав відпочити. Літати будемо. Прямо зараз». Мануна махнула рукою в бік східного схилу. Дракон фиркнув і повернувся до відьми спиною. Шкіряне сідло виблискувало на сонці, яке було не менш пронизливим, ніж вітер. «Що це ще за фокуси?» Мануна обійшла навколо і зупинилася перед його мордою. Знову махнула в бік східного схилу. «Ми будемо літати, зрозумів жалюгідний боягуси». Аврохас сховав голову під черево і прикрився хвостом. Усім виглядом показується, що нічого не чув. Манона затиснула його ніздрю, змусивши розплющити очі. Це легко могло коштувати їй життя. Я не розумію, чому ти вперся. Смертні, мені говорили, що крила в тебе не перебиті, отже ти можеш літати. І ти будеш літати, тому що тут вирішую я, а не ти. Я що, даремно ловила тобі гірських кіс, щоб ти набивав своє нікчемне черево? «Ти ціле стадо жертв. Якщо ти мене підведеш, пощади не чекай. Твоя шкіра піде тобі на новий плащ. Цей уже ні на що не придатний, а все через твоїх кіз». Манона оглянула свій улюблений червоний плащ. Десятками років він був майже як новий, а тепер весь у дірках і плямах. Аброхас роздратовано смикнув головою. Манона прибрала руку. Драконів краще не злити, вона пам'ятала, з якою легкістю він перекушував козячі туші. Звільнивши від її руки, Абраха знову пустив голову і заплющив очі. Виходить, дракон її караб, За що? Можливо, за дорість, за те, що повірила, ніби приманку можна зробити бойовим літуном. Манона злилася на себе. Стоїть як дурепа і вмовляє усідленого дракона зістрибнути з 20 висоти, Трошки політати, але вона повинна піднятися в повітрі. Сьогодні ж інакше бабуся, не моргнувши оком, розпустить Славний загін тринадцятий. Абрухас продовжував грітися на сонці, ніби ледачі, розпещений кіт. Я ще думала, що в тебе серце воїна. Манона дивилася на східний схил, на сідло, поводи, що бовталися. Як він брикався, коли йому вперше запхали в рот вудила, нічого звик. У всякому разі спочатку кидався на всіх смертних, що були в загоні. Сьогодні тільки на одного. Щоправда, мало в голову не відкусив. Сонце поки шів повзло вгору. Скоро воно... Ненадовго замре, а потім почне опускатися це буде і її захід теж. Досягнення багатьох років дракону під хвіст ні, Манона чорноклюва так легко не здається. Моє терпіння скінчилося нарікай на себе. Це було все, що вона сказала. Розбігшись, Манона скочила йому на стегно, а Брохасла встиг підняти голову, як відьма вже залізла в сідло. Дракон піднявся, жорсткий, непіддатливий. Манона простягнула ногу в стремена і смехнула поводи. «Ми вилітаємо!» – крикнула вона, пришпорюючи його, як коня. «Давай!» Важко сказати, що поділа на абрухаса, біль чи здивування. Тільки він вибухнув і став на деби, сердито заревівши. «Досить!» Манона спробувала розвернути її і змусити рухатися до краю східного «Досить, брохаса. Однак він не думав припиняти брикатися. Ноги Манони обручем ввели його шию. Вона робила все, тільки б утриматися в сідлі. Кожен поштовх змушував її пригинатися Переконавшись, що так йому не скинути, на настерливу вершницю, Аброхас підняв крила, вочевидь, маючи намір зачепити манону кігтем і відкинути подалі. Ти не посміш, гарчала відьма, але Аброхас не збирався підкорятися. Від цієї метушні в неї запаморочилося в голові, гукотіли міски, даряючись об стінки червоної коробки, їй довелося втягнути залізні зуби, щоб не пропороти собі рот. Аброхас продовжував несамовито брикатися. Він рухався, але не до східного краю, до західного, добриву. До Аброхас, зупинись. Його несло до краю залізного краю. Ще трохи, і він перекинеться через край, і вони обидва полетять на дно. Дракон був розлючений і переляканий. Голосу малонів він не чув, аброхас був стихією, що повстає, а її крики шелест тонкого листя, гуркіт урагану. Західний край вершини насувався то праворуч, то ліворуч, моготячі крізь завісу ляскаючих плямистих крил. Отужній кихтя Аброхаса Дробили і давили каміння. Він був уже на самому краю. Аброхас! Пізно. Його лапа зісковзнула вниз, навколишній світ нахилився і перекинувся. Аброхас втратив рідну і каменем упав вниз, несучи з собою Манону. Розділ 32 Думати про близьку смерть було ніколи. Головне – не вивалитися з сідла. Манону розгойдувало і кружляло у вухах свистів і вив вітер, а може це був Аврохас. Манони всі сім'я затримтіли від напруги, але вона вчипилася в повітки і стримина. Тільки це утримувало її на спині дракона, що перетворився на живий камінь. Тепер вона розуміла, чому переречені на смерть хапаються за кожну мить життя. Плями внизу поступово перетворювалися на дерева і гостри заточені вітром вершини. Дракон падає далі швидше, прямо на білу. Сірий скель. Можливо, його тіло візьме на себе основний удар, а вона відбудеться синцями. Можливо, вони обидва з розмаху напоряться на скелі. Можливо, Обраха під кінець вибухне і вона впаде першою. Мануна сподівалася, що все станеться швидко і вона не встигне усвідомити, що помирає. Не пізнає своїх каліцтв. Вони продовжували падати. Скелі ставали дедалі виразнішими. Між ними здіймалася річка. Знизу вдарив вітер, його потік відкинув Абрухаса, і це на кілька миттєвостей затримало падіння. Потім знову вниз, хапаючись і кружляючи. Розправ крила! Манона намагалася перекричати вітер і відчайдушно гучний стукіт власного серця. Чому він покірно падає із складеними крилами? Розправ крила і піднімайся! Манона вже бачила вируючі породи рік. Їй не хотілося вмирати, не хотілося йти в темряву. Найогидніше, коли тебе несе назустріч смерті, а ти без сила що-небудь зробити. По берегах річки росли керві сосни, їхні верхівки теж наближалися. Розправ крила. Це був її останній крик. Бунтарський бойовий крик перед обличчям темряви, що насувається, їй відповів пронизливий рев дракона, а брохас розправ крила, зловив повітряний потік і злетів вгору. Манона не знала, яку частину тіла пішло із серця. Але вони піднімалися. Свист драконячих крил, що рівними помахами розтинався в повітрі, був найпрекраснішим звуком, який вона чула за своє довге і таке нещасне життя. Абрухас летів угору. Манона пригнулася в сідлі, чіпляючись за теплу шию дракона. Він летів уздовж схилу сусідньої гори, яка простягла до нього руки вершин. Ні, вони йому не годилися. Абрухас забрався вище. Відчувалося, він втомився. Манона, яку бовтала в сідлі, затамувала подих. Вони досягли найвищого піку, і там, чи то від радості, чи то від жаленства, дракон зачепився пазурами і розкришив крижану брилу. Крижинки розлетілися, сліпуче виблизькоючи на сонці. Маноні згадалася легенда про небесного дракона, що зневажав Сузір'я. Гори залишилися внизу, дракон вирвався у відкрите небо, до сліпучого сонця і нагромаджених білих, блакитних і лілових хмар. Як же давно Манона не літала по ці повітряні замки, храми і фортеці? Він блискавкою увірвався в простір між хмарами і закричав так, як ніколи раніше. Напевно, цей крик жив у середині Брохаса, захованої у такому ж глибокому підземлі драконячій душі. Манона бачила стан Брохаса, але зрозуміти до кінця не могла і не намагалася. Таке могли зрозуміти тільки в'язні, які несподівано здобули свободу після довгих років ув'язнення підземелля, де їх постійно катували і принижували. Тільки їм було б зрозуміти безмежне і нестримну радість що володіла брохасом. Але Манона кричала разом з ним, закинувши голову до небес. Вони кружляли над морем хмар, а Брохас рвав їх пазурами, поки не набридно. Вище було чисте небо, і він кинувся туди, несений потоком крижаного вітру. Він досяг граничної висоти і раптом на мить завмер. Маноні здавалося, що разом з Аброхасом на ту саму мить завмер весь світ. Потім вони знову мчали вниз. Але Манону це вже не лякало. Тут я не бачила ні бабуся, ні інші відми, а вона, нехтуючи обережністю, широко розкинула руки, насолоджуючись стрімким падінням і вітром, що вже не свистів, а співав у її вухах і серці, схожому на шматок льоду. Сонце ставало в них за спиною, воно з'явилося зовсім недавно, проганяючи з неба сірий колір раннього ранку. Загорнувшись у червоний плащ, Манона сиділа на шиї брохаса. Рослет прозорої тканини, який вона щойно одягла, Злегка тумани взір. Усі відьми її загону 13-ти на своїх драконах біля краю каньйону. Вони розділися по дві шістки. Першою командувала Астеріна. Вона розташувалася відразу за Маноною, сидячи на своїй блідоблакитній самці. Другого чолюла Сорель. Усі бадьорі уважні, тільки трохи здивовані місцем збору. А причина полягала в пошкоджених крилах Абрухаса. Літати він міг проти нескрізь. Обов'язково Переліт між двома горами було йому не під силу через вузький западин, І тому, зустрівшись біля задньої виходу, відьми загону 13 вели своїх драконів довгі дві милі до цього каньйону. Майданчик перед каньйоном був досить широким, що давало змогу Абрухасу перестрибнути через кромку і опинитися в повітрі. Злітати з місця він поки що не міг. Його м'язи ще не набули потрібної сили. Складніше було з його крилами. Вони прийняли на себе стільки ударів, що лікарі сумнівалися в можливості їх повного одужання. Це все знала лише Манона. Решті від'єм і загону знати було нема чого. Їй вони нічим не допоможуть, зате бойовий дух може ослабнути. З цього дня і до самого початку бойових ігор ми збиратимемося тут перед сніданком і тренуватимемося, оголосила Манона, розглядаючи кам'яний лабіринт на дні каньйону. Вдень ми, як і наказано, займатимемося разом з іншими шабашами. І нікому ні слова. Поки всі здійснюють переліт між вершинами, вона літатиме за брохасом в іншому місті. Нам потрібна згуртованість. Нашим драконам теж. Смертні стверджують, що драконів потрібно утримувати в окремих стілах. Маніплювати на їхню балаканину. У кавалерії всіх коней утримують разом. Так буде і з нашими драконами. Нехай чубляться, нехай з'ясовують, хто серед них головний. Але літати вони повинні однієї з і розуміти. Вони, як і ми, єдине тіло. Досягнемо цього, у нас потім не буде складнощів в бою. Я вам уже казала або літаємо в цьому каньйоні всі разом, або не літаємо взагалі. Манона зазирнула в очі кожної відьми і кожного дракона, а Брохас на її подив зробив те саме. Поступаючись у розмірах, він перевершував родичів волою швидкістю і кмітливістю. Він умів відчувати повітряні потоки раніше за манону. Сподіваюся, всі благословенно доберуться до протилежного краю цього каньйону. Там ми зустрінемося і полетимо назад. Ми літатимемо, поки не досягнемо досконалості. Ваші дракони навчатимуться взаємної довіри та підпорядкованості наказом. Вітер тріпав її по щоках. Не відставайте. крикнула Манона і пришпорила Брохаса разом із ним пірнула в каньйон. Розділ 33 минув ще один тиждень. Нових жертв невідомої сутності, що випиває з людей життя, не виявилось. будь які інших слідів, що вказують. На її присутність теж, але селена продовжила думати про жертви, намагаючись пригадати все до найдрібніших подробиць, навіть тут, на руїнах храму, сонячної богині, де Рован змушував її запалювати свічки. Переконавши, що селена навчилася зусиллям волі здійснювати перетворення, він дав їй нове завдання магічне запалювати свічки і нічого більше поки що не виходило. Чергова свічка спалахнула, але при цьому селена підпалювала собі плащ, трощила каміння або гірше за все запалювала навколишні дерева. Але у рова був невичерпний запас свічок, і щодня вона вправлялася доти, доки очі не починали дивитися в різні боки. Селена годинами, підніючи від напруги, намагалася відточувати свій гнів, надаючи йому форму тонкого вогняного леза. Легкий димок – це все, на що був здатний її керований вогонь, зате вона не скаржилася на відсутність апетиту. Їла в будь-який час і будь-яку їжу, оскільки магія забрала надто багато життєвих сил. Знову зачастили душі, і в Емрісу знову з'явилися слухачі. Селена слухала розповіді старого, миючи посуд після вечері, але це не заважало їй вибирати вигадливі легенди й Мендаліна, оповіді про діві войовниці, дивовижних тварин, підступних чарівників і так далі. Рован теж слухав в образі яструба. Іноді селена сідала біля задніх дверей, і тоді він теж обирав. Місце ближче. Село надумивало останній мідний казан, у неї боліла спина і борчала в животі, після вечері знову хотілося їсти. Емріс що не закінчив історію про тямущого вовка і вогняного птаха. Після недовго мовчання слухачі почали просити старого розповісти ще А ти знаєш історію про королеву Маеву? раптом запитала селена, дивуючись своєму питанню. Вона продовжила возитися з котлом і тому не бачила, як голови всіх слухачів повернулися в її бік. Запанувала мертва тиша, очі Емріса здивовано округлилися. Я знаю безліч історій про неї. Старий посміхнувся одними губами яку ти хочеш почути? Найдавніші, які знаєш, усі. Якщо й доведеться знову зустрітися з тіткою, треба завчасно дізнатися про неї. Чим більше, тим краще. Можливо, Емрі знає такі історії, які не досягали берегів терасена, якщо історії про перевитнів невигадка, якщо безсмертні олені справді існують, можливо, вона дізнається. Дещо корисне. Хтось із слухачів неспокійно совався. Тоді я почну з самого початку, запропонував Емріс. Селена кивнула. Обтерши руки, вона сіла на стілець біля західних дверей ближче до гострооку яструба. Рован клацнув дзьобом, проте селена не наважилася озирнутися. Жуючи, принесений з собою значний шмат хліба, вона приготувалася слухати. У незапам'ятні часи, коли на мандалінському троні ще не сидів смертний. Фарі вважали себе господарями земель і не ховалися від людей. Як є різні люди, так і фейці теж були різними. Одні вирізнялися добротою і чесністю, інші любили трохи побашкетувати. Але траплялися такі, що були небезпечніші за найдикішого звіра і чорніші за найчорнішу ніч. І всіма ними правила маева разом із своїми сестрами – Морою та Мебою. Кмітлива Мора вміла перетворюватися на яструба. Ось у кого пішов Роман. Білолиця Меба віддавала перевагу обличчю блебедя. Що ж стосується темноволосої Маєви, не приборканість її вдачі, не вміщалося ні в яке обличчя. Історію, яку розповідав Емрі, селена чули раніше. Мора і Маєва полюбили смертних чоловіків і принесли в жертву любові своєї безсмертя. Версії цієї історії різнилися. За однією Маєва примусила їх це зробити, покравши за свавілля. За іншою вони самі відмовилися від дару вічного життя, аби вирватися, Спід влади сестри. Скориставшись паузою, Селена запитала: А чи був коханий у самої Маеви? Слухачі знову затихли. Може, ставити такі питання тут було небезпечно? Емліс відповів ухитно і так і ні. Якщо вірити чуткам, на зорі часів вона закохалася в воїна, що вирізнявся гостротою розумою і чистою душою. Але воїн загинув в одному з нескінченних боїв, так і не встигнувши піднести її каблучку. Відтоді Маева дбала про своїх воїнів цінуючи їх вище за всіх інших піданих, і воїни платили їй такою ж любов'ю. З їхньою допомогою Маєва стала могутньою королевою, на яку ніхто не наважувався нападати. Села думала, що Рван зараз трепенувся і захлопав крилами, але він сидів, не ворухнувшись. Емріс ще довго розповідав історію про королеву народу Фе, малюючи портрет проникливої і безжальної правительки. Якби Маєва побажала, вона б могла завоювати весь світ, але вона віддала перевагу лісовому краю Доранелли побудувавши своє кам'яне місто в місті злиття кількох річок. Селена запам'ятовувала подробиці, намагаючись не думати про принца, що сидів на жердині за кілька футів від неї. Цей принц зв'язав себе клятвою на крові з безсмертним чудовиськом. Селена хотіла попросити Емілься розповісти щось ще про маєво, але й увагу привернувши лист гілок. Слухаючись, вона не забувала наминати чорничний періг і ледь не подивилася, Черговим шматком, коли з лісу, вискочив величезний гірський лев. М'яко ступаючи, мокрою від дощу травою, він прямував просто з задніх дверей. Золотиста його шкура теж встигла намокнути, від чого здавалася темнішою. У блискучих очах відбивалося світло вуличних смолоскипів. Невже вартові не помітили звіра? Невже всі в кухні були так захоплені розповіддю Емріса, що теж не чули шелесту? Селена вже збиралася вигукнути застереження, але їй пронизала здогадка. Вартові на парапетах бачили звіра. Бачили, але не вистріли. Отже, це не гірський лев, а не яскравий спалах, немов десь далеко променува блискавка, і гірський лев перетворився на високого широкоплеччого воїна, що прямував до західних дверей. Рован злетів і теж повернув собі звичний вигляд, опинившись за спиною гостя. Вони обидва переплили лікті, потім поплескали один одного по спині. Привітання було швидким. Шум дощу і голос Емріса заважали селені слухати розмову між Жованом і незнайомцем. Вона напружувала слух, мовчки, проклинаючи свої смертні вуха. «Я тебе півтора місяця розшукував», – сказав золотоголосий незнайомець. Говорив він тихим, але доволі різким голосом, у якому відчувався втома і незрозуміла селені прикрість. Ваган стверджував, що ти на східному кордоні, а Лоркан вважав, що тебе відправили на узбережжя перевіряти флот. Потім близнюки мені розповіли, королева побувала тут, але повернулася одна. Ось я і вирішив перевірити. Селена чомусь думала, що всі воїни маєви схожі на Рована, суворі й мовчазні. Виявилося, не всі. Порівняно з її вчителем, незнайомець був просто базікою. І обличчя його напрочуд чарівно відрізнялося від суворого обличчя Рована. Гарель, я чув про те, що трапилось. Рован опустив руки на плечі воїна. Може, до них у гості завітав ще один із таємних друзів принца? Шкода, що на кухні зараз повнісінько народу, а то вона запитала у Емріса. Рован майже нічого не розповідав їй про своїх п'ятьох соратників, але відчувалося вони з Гарелем не просто знайомі. Іноді вона забувала, що в Рована може бути з життя за межами фортеці. Раніше їй це зовсім не цікавило, однак зараз поява Гареля якось дивно відгукувалась всередині неї, немов думки про тих п'ятьох воїнів були гирями, що забили її шлунок. Їй чомусь захотілося, щоб Рован. Пояснив Гарелю, чому він тут. Розповів би про її існування. Чому це стало для неї так важливо? Гарель почухав щоку, потім зітхнув. «Може, ти захочеш? Скажи, що тобі треба, і це буде зроблено». Схоже, ця відповідь задовольнила Гареля. Рован повів його до інших дверей. Обидва рухалися з незвичайною витонченістю, в якій відчувалася сила і непевність. Здавалося, дощ розступився, даючи їм прохід. За весь цей час Рован жодного разу не звернувся. На своє сідало Рован не повернувся, у кухні теж не з'явився. Чому він не привів Гареля вечеряти або сам не сходив за їжею для гостя? Той, напевно, зголоднів з дороги. Селену й рухала не тільки турбота про Гареля, скільки цікавість. Притискаючи стегнову важку тацю з мискою печені та хлібом, Селена постукала у двері кімнати Рована. Неголосна розмова за дверима відразу вщухла. Що якщо Гарель з'явився тут не просто побачити соратника? А для тіснішого, так би мовити спілкування. Ця думка змусила Селену намитися кам'яніти. «Що треба?» – почувся незадоволений голос Рована. Своє питання Селена могла б поставити і за дверей, проте все ж таки цікавий змусила її перевідкрити щілину. «Я подумала, твій гість зголоднів здругий і не відмовиться від печені». Побачення вразило її не менше, ніж якби вона застала обох На Напівоголений гарель лежав на столі, Рована – на спині. Рован сидів поруч повністю одянений, але страшенно зосереджений вторгненням селен. Схожа, вона побачила щось таке, що ніяк не призначалося для її очей. На тому ж столі були розкладені плоскі голки, поруч з ними стояв блискучий казано, повний чорний рідини. Підстилка, на якій лежав Гарель, просочилася чорнилом і кров'ю, починаючи з лівих грудей, низ до стегна йшло мережу оттуювань. Забирайся! ревів Роман, навіть не глянувши на неї. Гарель, навпаки, підняв голову. Відчувалося, що йому боляче. В його очах відбивався біль разом із яскраво палаючими свічками. Невже околи голками могли змусити страждати такого сильного, сміливого воїна, чи виною слова стародавньої мови, яку Рован виколював йому навколо серця і грудної клітки? З якихось причин Гарель вирішив додати до наявних татуювань нові, а старих у нього було більше, ніж достатньо. Здалеку вони зливалися в один чорний візерунок, пересічний білими лініями шамлю. Хочеш поїсти? – запитала Селена, продовжуючи витричатися на татуювання, кров і залізну посудину з чорнилом. Схоже, Рован з однаковою легкістю і вмінням тримав у руках і меч голку. Чи не сам він робив татуювання на своєму тілі? Залиш тут. Кинув її Рован. Відчувалося, він готовий відкусити її голову. Надавши своєму обличчю виразу цілкової байдужості, Селена поставила тацю на ліжко і попрямувала до дверей. Прошу вибачення, що завадила. Які б не були причини для нового татуювання? Якими б не були стосунки між Рованом і Гарелем, вона не мала права втручатися. Біль вуча гостя був красномовніший за слова. Такий біль був її знайомий. Оляд Гареля метався між нею і Рованом. Він розвів Ніздрі, намагався її відчути. Їй потрібно негайно забиратися звідси. Вибачте, ще раз пробормотила Селена і вийшла. Прошовши всього кілька кроків, вона привалилася до стіни, розтираючи собі обличчя лоб. Яка ж вона дурепа, Рований вчитель, вона учениця. Але який діло до того, чим він займається поза руїнами храму, куди вони ходять щодня? Чого що вона взяла, що він розповідатиме їй про своє життя? Те, що відбувалося за дверима його кімнати, не стосувалося їй і не повинно було стосуватися. Хіба вона охоче розповідає іншим про себе? Розумом вона все розуміла, але скритність Рована чомусь боляче зачіпала. Сила вже збиралася брести до себе, як двері кімнати знову відчинилися. І звідти вискочив розлючений Рован, він буквально іскрився гнібом. Однак це не злякало, а навпаки, підхльоснула Селену знову наблизитися до небезпечної межі. Краще гнів, ніж беззвучна темрява, що норовить затягнути її в бездонну прірву. Селена знала, зараз він накричить на неї, і все ж вона встигла запитати. «Ти робиш це заради заробітку?» «По-перше, це нова справа, Рован блиснув зубами, по-друге, я б ніколи не пустився так низько». Рован вирозно подивився на неї, і в його погляді було все, що він думав про її колишнє ремесло. Краще б дав мені ляпаса, ніж так. Чим як? Чим без кінця нагадувати мені, до чого я жалюгідна і нікчемна боягузка. Повір'яй, сама це знаю. Тож краще вдар мене, я втомилася ковтати образи і втиратися. Між іншим, ти навіть не зволив попередити, щоб тебе не турбувати. Якби ти сказав хоч слово, я б і не сунула до твоєї кімнати. Мені соромно, що я влізла ось так, але ти кинув мене внизу. Від останніх слів їй самій стало страшно, потім горло стиснув біль. «Ти кину мене!» – повторила Селена. Навколо неї знову розверталася безодня, можливо, і страх перед цією безодною змусив її прошепотіти. «Я не кидала нікого! Нікого!» До цього моменту Селена не підозрювала, як їй це важливо і як їй хочеться, щоб Ровану не було на неї наплювати. Його обличчя знову почало похмиршати. «Я нічого не можу тобі дати!» І нічого не хочу давати, інших пояснень, крім тих, що пов'язані з твоїм навчанням. Ти від мене не почуєш. Мене не хвилює, через які випробування ти встигла пройти, або що ти збираєшся далі робити своїм життям. Що раніше ти перестанеш скиглити і жаліти себе, то раніше ми розлучимось. Ти для мене нічого не значиш, і мені наплювати, як ти до цього ставишся. Тоненький дзвін в її угах переріс угул, але нижче був такий знайомий пласт заціпеніння і отупіння, коли вже нічого не бачиш, не чуєш і не чуваєш. Селена сама не розуміла, чому все відбувається саме так, у неї теж були всі підстави ненавидірована, але як було б чудово, якби бодай одна жива душа знала про неї всю всю правду і при цьому не відчувала б до неї ненависті. Про таке можна було б тільки мріяти. Вона мовчки пішла до себе, і з кожним кроком світло всередині її темніло, як полум'я свічки на вітрі, поки не згасло.